Зупинилися вони тоді зі своїм славетним родичем Саїд Мурзою перепочити у вибалку, оточеному старими могилами. Посеред ночі прокинувся Гафурага, повів оком туди-сюди і завмер. На вершині однієї з могил замість татарського сторожа чітко вимальовувалася під місяцем постать вовка. Великого, завбільшки стеля. Не встиг Агафурага протерти очі, Як вовка, мов, лизень злизав. А замість нього промайнула і так само швидко щезла постать уруса. Кинулися охоронці до могили, а від того і сліду не лишилося. Лише вартовий, дуже яничар усе ще сіпався, спливаючи кров'ю. І не стрілою була пробита його горлянка, не ножем, а розпанахана могутніми вовчими іклами. Автікача, за яким оце зараз женеться він, Гафурага, зовуть Швайкою. Мовляв, штрикає ординців, мов Швайка. Про це надійний чоловік з урусів доніс. Він же й вказав, якою приблизно дорогою мав повертатися цей швайка від перекопу до свого повелителя, Переяславського старости. Похитнувся, захрипів знеможений кінь. Пронизливо вереснув гафурага, на ходу перескочив на іншого і знову погнав у слід завтікачем. Добрячий кінь у цього у Руса вже третіх міняють татари, а наздогнати не можуть. Коли усе ж полонять оцього Швайку, в чому Гафурага вже не мав ані найменшого сумніву, то коня його забере собі. Звісно, на такому перед турецьким султаном не погарцюєш, проте в поході про кращого годі мріяти. А швайку таки спіймають. Бо вчора ще поранено його було, І крові Либонь не один кухоль втратив. Ад лише б устигнути схопити швайку до заходу сонця. І вся слава належатиме йому, Гафур Азі. Зненацька утікачий у кінь почав забирати у бік, майже назустріч правому крилу. Гафурага вражено закліпав очима. Здурів той швайка чи що? Сам у полон напрошується. Та ні, скидалося на те, що невірний уже не в змозі правити конем. Он як схилив голову на кінську гриву, той і Підвести її не може. Проте, на відстані польоту татарської стріли, кіншвайки знову вирівняв свій біг. І лише тепер розуміє Гафурага, у чому річ. Попереду забовваніла діброва. Не випускайте його, заволав він до свого правого крила. Обходьте. Зрозуміли, Агу. Заходили канчуки по змилених кінських крупах. З останніх сил рвонули татарські бахматки вперед. Проте кінь швайки, діставшись діброви, щез за першими деревами. «Обходьте діброву, не випускайте його!» знову заволав Гафурага до свого правого крила, а сам кинувся по сліду. Гарні сліди. Чіткі. Таких лишень сліпи не розглядить. Попереду аги летіли двоє випробуваних охоронців Мустем та Мустафа. Ці вже знають, що робити. Не випустять невірного. Згинуть та не випустять. А втім, чому вони мають гинути? Того ж Вайку зараз Можна взяти голими руками, як безпомічну перепілку. І це зробить він, Гафурага, сам, своїми руками. Різко вихопився Гафурага вперед. Обігнав Мустема, обійшов Мустафу. Попереду один закрут лісової стежини, другий. Гафурага Низько прихилив голову до кінської гриви, аби вберегтися від гілок. Десь неподалік, ніби форкнув кінь. Гафурага посміхнувся. Не інакше, як того Геура Швайки. Рука сама потяглася до аркана. Ще через мить до нього долинув тихий переривчастий свист. І це було останнє що почув Гафур-ага. Мустем і Мустафа, і всі, хто мчали слідом за ними, зненацька побачили, як звівся дибкий і розпачливо заіржав кінь їхнього повелителя. Тієї ж миті сіра блискавка вилетіла з кущів і впилася в за шийок гафур І знову щезла, наче її не було. Розширеними від жаху очима дивилися татари на свого конаючого агу, на величезні вовчі сліди, що чітко відкарбувалися на багнистому чорноземі. Вони чули, що невірні можуть перетворюватися на вовків, але щоб у них на очах у руській вовкулака розтерзав безстрашного старого воїна, такого на їхній пам'яті ще не було. Хтось із татар нажахано зойкнув і почав розвертати коня. Подалі, подалі від цього місця, де за деревами причаївся потворний перевертень. І от-от запустить в горлянку свої страхітливі вовчі ікла. За першим втікачем з голосним вереском сипонула решта. А за хвилю Годі вже було зрозуміти, де у татарів ліве крило, де праве. А коли кінський тупіт розтанув у березневому надвечір'ї, з протилежного боку діброви вийшов знеможений вітрик. Він прошкував до старого воронівського городища, що зводилось віддалік над стрімким урвищем. На вітрикові Прихиливши голову до розкошлатиної гриви, лежав непритомний швайка.